Després de la reunió amb diversos representants del consistori municipal, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Joan Rangel, també ha fet valoracions de política general. Des de l'Ajuntament de Tiana, el secretari de Política Institucional del PSC, no ha amagat que li agradaria ser en un lloc destacat de la llista del seu partit per Barcelona de cara a les eleccions generals del 20 de novembre. Després que el periòdico hagi especulat aquest dijous sobre la seva possible incorporació a la llista que encapçalarà l'encara ministra de Defensa, Carme Chacón, Rangel ha manifestat que està disposat a donar la cara. Jo i qualsevol militant està disposat, i més en moments difícils, a donar la cara, a posar en valor la política. però Només d'aquesta manera seran capaços d'aixecar el nivell, fer que la gent torni a confiar en la política i els polítics, amb les institucions democràtiques, perquè jo crec que és l'únic camí que ens pot tornar a portar amb una situació, com a mínim, de poder veure el futur amb esperança. Rangel Pro s'ha mostrat també molt respectuós amb els processos interns del partit i ha recordat que seran els militants del PCC els que acabin decidint els seus representants al Congrés dels Diputats. De confirmar-se la seva incorporació a les llistes no s'oficialitzarà fins al Consell Nacional del 8 d'octubre, però Rangel no amaga que li agradaria ser-hi. Jo soc molt respectuós amb els procediments interns, no em vaig sigut secretari d'organització del PCC i en els propers dies i a les properes setmanes Eh, tots els partits polítics i el nostre per descomptat ha d'anar prenent decisions i els militants han de, han de fer el, el que toca que és decidir quins són els representants que volen en el Congrés dels Diputats, en aquest cas. Després de la roda de premsa de l'Ajuntament de Tiana, el delegat del govern espanyol a Catalunya s'ha desplaçat fins al restaurant Can Roca per mantenir un dinar amb diversos integrants del PSC de Tiana, com la mateixa alcaldessa Esther Pujol, així com militants com Pau Blasco o Joan Josep Barbel. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.